Ahapetik eman aldia, jesuna baten izakutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terdetan. Ahapetik eman aldia, euskal irratietan. Jano etxeto egin nun. Bai egin nun hii e bai eta behaz hale gusier. Untsa, behaz hemen gila maoleko presbiterdelako hortan, eh, apes etxian eta astuntako ostukada huntan behaz elizaz mintzatuko gila. Eta, lehen bon, lehenik, -le Shibiua nola egituratu da. Paropea bat beha da Shibiua osoko edo biga badia bika antona mentuetan ba bon, ordina lehenik errenen diet uh, astiz aste ostoz ostoz os behatzen dudala eta uh, segira uh, plaisir uh, hartzen uh, ikurtes uh, guishibuan badier la veritarse hanich eta uh, eta gazte zumait uh, plantatzen aidea ke sibiru Bon, eta eggun enaturadukko ordina bijize erraititeko elizain gainen. E, bon, Badaki zieOek pentsatzen di bad dela Xberruan biparoropia, e, bat gainen eta bestia pin heben jone joan eta e, a zaratzen guyan Mari maidalenen parropia eta heben donke maulenen guyan, Uh, bi paropia uh, heben uh, marule üngüyam bat mila jente baduke eta uh, gagnen uh, hiu, hiu mila jentasionia uh, itaudian mm -hmm. uh, paropia bakochi bakochiko somba tapside bai ordina uh, ikusten del siena besala ai uh, beti uh, gutitzen eta uh, shahartsen eh bon uh, estik aspaldi uh, uh, parobi uh, berrik egin ditut duiola eta uh, hortako hortako ibekiek utitzen eta ibekiek sehartzen eh uh, zumata pes bagien uh, heben uh, pin 5 uh, bagutik 5 uh, tapesa ta la belle maison c'est uh, une ancienne aspaldi ne vendena ospitalia egiten uh, dinak eta Uh, altsuk eta urdin jarbe, uh, pierra argindegi, gandainan egoitenduk, eta egiten tuttik uh, muskildi eta gandain eta ain harbe, eta gu uh, heben maulen hiu guttuk uh, labekarrik abeure, Filip, Aristoia eta ni. Oai uh, abantzu uh, bostak heben bizitzen guttuk maulen, eh? egu erdi oz uh, apaidik hartzen tuteago algarhekin, Eta labela mezon e guai uh, maulen retiatzen duk lo egitea e Haigutuk uh, e, uh, eh, labela la mezon eike uh, abtanaguen urte iganik eta labela erindegike osagarritipi bat eta ban uh, labela uh, karikabiro egu aorten uh, panxasena dugu nendela erretretarazan behitu Eta ordin uh, lekio franko uh, batiago eche handi juntan Oen ere zerbitzeko, mena, importantuk uh, alkarekene jat, jatia eta batiak eguk uh, bazkaien prestazali eta egiazki gaztatu egutuk eta hoentako uh, eguerdi ez, uh, memento importantaduk uh, berriene maiteko eta behar dike untsa zean, untsa uh, Eta gainen gainen hiututuk, junezka zena beha, hua egoiten eta altzai altzabe heti, osazek, gamen, suha, eta gainti hoi egiten dik, serpurt txatzen, eta ataratzen bigaba tutuk, uh, labela baien, eta totez aldu behara, eta totez aldu behara, eta sibeo xib, xib, gaina o uh, egiten die. Hukke neskenegu noz uh, jiten tutuk uh, goe ganat uh, baskaitea, uh, hola deja uh, Eh, euh, eta, sehan euskitean daag alkarrekin. Ganeko ekelane eta hatbuz uh, bekia. Eta, urdian, nola antolatzenzide uh, lan anpaitek atzeko eta lehen lehenik, se lan duzi -si euskitek atzeko emen. Ikusten duzi -si egenoztako lan azerden, euskitean bon, uh, ere sebitia, Lan normala, euh, ban eurzaten egitea eta batheioen egiti eta askuntzen prestatziet egitea eta hauren gatesimain uh, prestatziet uh, egitea eta lan hoien tako hoai hanic laguntuk gutuk uh, betutuk uh, ekipe libat montatuik hoien, hoien prestatzeko eta gue laguntzeko eta bon, badak izi preforta uh, abhezaten lan hartzain uh, izatia dela eh, eta hartzain batek uh, Behar tutik behar tut de un chalaguintuberdik enege sagutu ordina genten humanisatia uh, nikuste uh, uh, diat eta surtut uh, ikusteko nor nu nor beharrenant baden uh, goeparbete de henlagunseko ardi azkarak betsi uh, Eh, be baskazmanen dike, men uh, uh, eh, artaldin, eh, uh, si uh, sun den flakiena eta la gungua badin badinak. badinak. Mm -hmm. Behara. Justo ki uh, gentia ugada la guncel uh, galegitia? Bai, usi usi batia genti, usi erisitse nego genti, eta -te tera namen gewagota habo. Badu chegur uh, uh, gue cantina uh, beharunin dien gentia uste diat badakiela, bezitzi beti zabalitela eta untsa ere sebituik izanen diela. Bela, nolako galtoak dutie dia ekonomiari lotuk edo nolako dia gaitsak praktikoak, materialak edo espi espirituak. Biak. Uh, biak. Uh, uh, malhe uski, uh, ikusten diag eta surtut hoai uh, lan suhyurtzen haideela eta bon haldugu laikin unbar baita lakin zen zerbaiten atzen baiteko do eh uh, uh, bon, go, ez egiten ja eta bon batutik gente libate bon beharuna baitie a pesanik ikusteko betsas uh, aipatzeko ba uh, ahapeti yeah. <laughs> kemanaldia euskal irratietan unda uh, apistiko ibilbidia le nexu le, le, personal ki uh, nola a pestia e je questionne hoi ni nola hashinitsan lehenik tipeni uh, salaika uh, bayuna de uh, jun indiana sixiame, senkeme, uh, sangunil, la en 6e et 5e de cinq ni la maîtresse c'était un sudesse jiten uh, bayunaik eta herriotan uh, igaiten, eta haik uh, katechistek ilan bat uh, haitatzenko, eh? Eta holagutuk hasi, eta bi urte egan nanaik netabaguntia mispalaugan da neik, uh, baiunan mitrizan, eta bi urte egoik uh, igan onduan, mitriza serratusian, eta segur nipu kontenun bihan serratadien, eta hain meditzen uh, gogor аляke z чистоика mam writers butara, sesak будет afuenaordela jam ser austenianan sem 돼z Bigiatua אח iligian zeral hatz Aldirian. La nieko landa akorakko eta berku lazek duzido bin ursio balain moeten artar Protocolan Iえkoh...? Berku yag espezienan urte bat eta gehoak izia sartu. Bi urte hor egantuteago, uh, uh, lehen partia, seminoe lehen partia, hor uh, <coughs> estudio libat, uh, estudio sabale libat egiten guntian, filosofi, ekonomi, sianz politiko, otaik, eta bi urte hoik igan onduan, ordin guntian, uh, baiunat, uh, Zun, uh, han Ximenaio uh, handia uh, zian, netziengarenda Ximenaio uh, handia, eta han uh, egiazki apesteko, apesteko estiuduk uh, egin. Uh, Erganei beita, Ximenaioan ere, uh, da, ikaskita normala, edo diadanik uh, besuten da, uh, religionia alatu ez. Uh, bai, uh, ordi nxemena johandien, oro estudio batutuk uh, bonfedian gainen, prefosta eta batutuke beste estiloli bat uh, ota mesaleko eh ciencia ekonomie science, science politique uh, otaik mena bena xurtut deontologia hanich uh, badug uh, histoire de l'église uh, eskibechantia eta ben egonostako oai hartutu gena uh, eh, eh. eta sacramentik eta la patrologia eta hoikoko eh. Ordin ordina uh, egiazki egonostako hartutueen gaizak Ordintutegi e uh, ikaste dena estutegi oroi kaske egunoz utzuk uh, bestik bezala ikasten uh, uh, uh, uh, uh, espet da gigur oro. Fedia joan uh, astrapelitibasunile uh, deranik uh, ber garatua edo basbas zune la ahunditzuz. Ai ja raitena haldit uh, nik uh, ene familia uh, Fede duen familia Batzela Eta beti beti uh, Ez borxas bena gogo hunez uh, uh, Jaraiki dugula Gue txekuk eta Eta ukent dugula hoik uh, Egiazkin por betzen goetzen eta untsa erzebituetiknik eta jo preforsta gazte izatin eta kestionez maiitu enttutik eh? bezala. Baina betzi uh, gogohunez uh, eri zaikilan uh, eh? uh, bide busi bat egin diet eta egiten eta egin. Seminarioan edo 2000arioa seminarioa handdian uh, Liki par hartzen da, edobé contrôlats oxydé do batutier ça uh, quitte examinela que dola verdin frougatu alé mais uh, la étiquète celle eskola hoetan mezala ben batutik bat, me libat eta urte orhentzina da baguenian baguenian raiten du gen bezala bat jera kitsa jera guntinak Prefosta bon, lan egitean, eh? edo taldeka, edo ikerka lan ghanitxe egitean. Eh? Eta finitzeko, baztian, bon, examen bat, eh, bon, seminario horosua arartzen zinako. Fede hain aipatzeko, Fede hain bortxan sinesteari, lotu da edo fedia aukaiten alda, agen zinkobati sinetxigabe. Uh, fedia uh, uh, gytan duk, uh, nik uste oetan dela, eh, badela jente uh, uh, oetan uh, fedia. Hoi uh, pizten duk uh, hola, uh, sumait daldiz, uh, norbait ikusten du laik edo uh, haikilan zerbait partekatzen suma uh, altadis zerbait gastuag itzen zi zeikilaik voilà. edo mena fedia uh, fedia oek uh, nikuste hoek batukiola estiaku dezen tako deitzen jinkohuna nikuste diat oek mitadtik uh, guiela eta jinkohunak oro maite guntila uh, gien bezala ahapetik emanaldia Euskali Ratieta. Jentartia kanbiatzen da, preforsta, eta idu jala elizak batutu, hor, uh, nek eziak justuki kanbiatzeko, ez behar denik, bena uh, idu jala ere, jentartia eta eta, eta elizain artean arruiak gero eta hundiago dela Zergiozu hortaz eta ikusten duzuia hori uh, egunoztako bizean. Ben, uh, ikusten uh, hori elkitzeng uh, behikia ikusten diago uh, askendem horietan uh, uh, krizo da l'Egliza. Uh, eh? Elizain lana ez duk uh, Beste juzatzi ez, kondanatzi ez, baina bai uh, maita zia eta laguntzi eta ba, sumeltadiz uh, min egiten dikuk guie, eh, zierbezala, uh, ba, entzutiaz, entzutia eta ikustiaz, uh, ba, ez giela segur perfeikt, eh, uh, ba, batutuk, uh, bena, izt, uh, elizak, zaitutik uh, holako krizak, uh, nik diat, uh, Eta kriz batek laguntu behar dila. Eta, bon, izan duk kambio eta beharre eta nik uste izan endela e, bortxaz. Aipatzen dien gaizak, ektualita eban desagun, bomberiki izan baita afrikan haitza saintia, deklarazio lezion baita eginik izan dia, eban desagun kontrezap zionia, sendako, sendako kontrez ez aitia. Oek aipatzen dien eh, afrikan, eh, te gente in Africa ni statia eh uh, bon chegur de que behardegu la BC a defendato eh ben ageo uh, le cues quo gagne Gija e Berdiago aminava uh, cacheguin et a uh, bon mena Gaisanich uh, e Raneki Sandouk et a uh, staquer beti beti beti shushenzienes orro BC behardegu chegur uh, eh salbate ena uh, ikusten dieakoe uh, eh uh, afrikan eta eh batiela nekezia handik eta sufrimiento handik eta ordiena nula nula hoeke hobitzenik lagunt hoe Hoiduk, uh, question importantako, eh? Boa, prentxan, uh, frangoa uh, ipatu gizanda, ikusten da, hamini uh, bat lurrikatipi bat bezala da, zu, zu apes giza hemen uh, lekukko edo terriñan gainean den apes uh, giza, zena iago duzu justu ki aita sandu uh, gogor bat, etxe, uh, barkoa etxekitzen dina edo hamini bat uh, be ampletzen dena. <laughs> Boa... Elisa, Elisa Beti maitatu diago, maite diago, eta, bon, Aita-saintia, eh, goe, goe aita, aita duke, eta haikilan hartaldi egiten diago. Bon, ez dukai, ez dukai, ez dukai, oen, e, eh, kaus, oer kausitzi, eh, mena, segru, segur, uh, ikusten dugulaik, uh, zentik sofritzen eta guke-hek ilan sofritzen dago. Ardetaik nahiagoen kek salheago zeberhizo maite egin dadien eta egea erran verdik. Eh? Bena, uh, bon, Elisa, lui baizeik, baiz batz haitzin aideela, bon, mentuz, uh, salhezak goni, haik uh, nikoste da daiko dela. Gegoi hmm. ebuz. Ado, eta bon, ala ere, badik, va uh, dire que capacité à un débat uh, aite saintiak polémique sortzeko eman dezagun integristak uh, Arabiltien dit bere bel et chien au uh, uh, seguir polémique Bai bai euh, bon hortan ganiek bon kasi egin ber dizu bai bon, Vatican de Vatican de i sans de que ta guege batikandu ikan behar izin beita eta jentek oai uh, ahal tuti ben lekiak hartzen elisaen eta guk uh, huk, huk tutiago lagunzen eh? goelana, duk uh, guelana jenter eraitia elisa ez duk uh, eta shaintia baizik ez duk uh, biforsta hua e, horrela mena uh, le uh, bat heu eken jentiko diela uh, elisa tiarako eh? eta hek tutiela egunos Uh, Elisa egiten, uh, Elisa eh, uh, gien lekietan dela egenoz handitzen. Eta goe lana dela, eba kantuko lagunan uh, laguntzien maitatzi eta haikilan uh, eh, uh, kisti izatia. Elisa nere eh, emaztien lekiaz berdin, mintzatuko bat aminibat, uh, emaztiak estizuleku Elisa katholikoan. Le lekia. Saizte, uh, ez dizu lehkuik nik rahen duat badila lehkia ikustan dugulaik saizte hastizken ez ikusikotuzik adesimigilek uh, habosik emaztik diela eta uh, lan handia egiten diela ba hon segur uh, heke bek kaltatzen di mentuz uh, lehku uh, habo bena uh, segur uh, lehku behare bat utiaga. Ema stik eitutuk uh, uh, egiazki lanin. Baina itzalin batzendi ala, beti? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> baina, baina, hoiduk uh, itzalin egiten uh, den lan ahu hain segir zerbait fritu ekarrikodik. Uano, uano, ez teatik nula, nula kamiatuko den. Baa, den demuak egiten uh, entutin uh, tutila hoik, geisa hoiko avanzasikota kamiatuko. Mm -hmm. Eztia politika eta fedia soberan ahaztena. Eh? Edo Eliza soberan parteak zen politika historioktan eta alderantziz. Nik uste diat, ez zer den politika egitia. Baina ez gutuk uh, Laumurren artin bizitzen, baina zentek ilan. Eta nik uste diat uh, algarrekin bizitzeko manen hobetzeko goelana dela eta bada politika egitea kontendu egitez eta politika lan ederra ederra nahalduke e bezten sierputsa zia nik uste diat politika edera dela eta behar dugula oek, eztea randiat esku izesku, aitzina aiz, jente oek aiz be bukazio eta oek Bezten uh, ius tarzunain handiazteko, eta hua duk uh, goe misioni oen. Agapetik Euskal aldia. Euskali ratietan. E gaiten zunin Elisa zudehiduriko kambiatuko dela, zemaneraz? gerua, bai, eh uh, bon, nik ustea uh, ai bon, sumaitate dut aquel isa que estenaia dela, pe sacsa hartzen badategia eta nulla dateke gerua ta bon, uh, Ikusten baduik goen geian eh uh, negia urtos zitanduk eta bedatzie urtos ara zitanduk, eh? Uh, eta eki eginoz jekitzen daila eta gaian aporushatzen e eta beti, beti arabisten. Elisa, e, uh, Elisa e bethi bisituko duk. Uh, mane uh, berri batez segure. Uh, mena izanen duk nik uste uh, Elisa oen eskietan duk eta Isamen isamen ik de cambio hoy segi urte uh, ke lehen masiana eh carga o etana pesbateta haitsutana smantanis oro giten eta ez betien nartzi mesala espekia segir erriten eta da perfect mena oi eh jenteek ikusten die egiten eta, uh, uh, di, eh, eta ni nienuk uh, lotsa geu yangbus. Uh, fedia beti egon demi sizik eta eta un uh, sutenian yanastigine uh, uh, aurtemaset basiela xeido zaspe gaste uh, urte bat hartuko die ikusteko besteko diena dalez mena balik aspaldi eztenizan xeido zaspe gaste baiunan uh, hola eta eh? izanen luke uh, Zerbait. Nola peskatzenda norek ditu igortzen edo seksu juten zide Eta bai, uh, apusk, apeskupe beharrik errandikuk behar guntila, uh, de behar guntila, behar guntila, deia zabaltu. Eta ez lotsa izan, uh, uh, senditzen guenilaik norbait hortakoa uh, eh, genitzen, behar zola erran eta beak beak uh, ustelat hain uh, den uh, de horren zabal senta egiten eta idirik uh, gaisak haidiela uh, menibate egiten. Uh, si quieres huiten dice fez edun oietan edo gasteoietan nobalitzateke justo ki bideo horren jarekisalia. Bai. Bai. Uh, bai, haurtan eta gaztetan eta nahi Diegu eran uh, uh, apesi sati uh, uh, ez eh? bai, uh, uh, dela prezuz hartzieko, mena bai nahi dago apes izatia dela iuz izatia eta uh, geke izagututeak apes enibat e, iuz bizitzen eta hua dukeak uh, eh, uh, importantena gaztek ikus lezen e, iuz bizigela eta balio dila uh, be bizia bester emaiti eta jinkumuna emaitia iusi saitier a le ba dia sacrifici sumbait bai bai bai bai ota ota mesale eh a le batik bom nik uh, nik uh, guhebe maulena shegur ba dia go jente uste sumaitra entendie bobert de que Uh, shenditzen diagio anaitarzu bat handiago e eta Eta, important dhe kuue, jo uh, zizateko baiberarekin, uh, aizago Eta, ban, hoje, aspaldiko galtua Eta, ikushten diagio, ban, hu eka nëzuntuken Eta, asken dembo jetan e Apes, esagun keta Eta, se, uh, se kuqia dena uh, arte taikorena ikartia, eh? Uh, es, uh, es utze, uh, gaster, uh, eh ez ez itze gastar haitatseko, dretan. dreta. Azken hizbat? Azken hizbat. azken ba, hizbat eh uh, bai. eh uh, badugula, badugula, eh? eh uh, onbehara, 100 behara eta onbehara eta badugula eta uh, chanza hemen sibertuan uano uh, uh, fedia fedia bis eta fedik indarbat eta maiten baita eta ikusten dieak uh, eh uh, unguian, uh, gente son nula aidia lanin egonsta lanin eta sumaiteke uh, fedian in, indarbadie ben barnin eta segira uh, fediak uh, argitzen dutik gaizako eta segur laguntzen zen oztako egi, egin beharretan. Ahapetik iman aldia jesuna baten izakutza Ashtelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terdetan Ahapetik iman aldia Örskali